28. Вночі світло на великих гвинтових сходах приглушувало, щоб люди і бункер могли спати. Саме в ці пізні години діти вже давно засинали під співучі колискові. І тільки ті, хто мав на думці неприємності, кралися навколо. Мішен лежав нерухомо в темряві і чекав. Десь над ним пролунав звук туго натягнутої мотузки, що ковзала по металу, і скрип волокон, які впивалися в сталь і напружувалися під великою вагою. Група носіїв тулилася до нього на сходах. Мішин притиснув щоку до внутрішньої стійки, сталь охолоджувала його шкіру. Він контролював своє дихання і прислухався до мотузки. Він добре знав звуки, які вона видавала, відчував печіння на шиї, яке з руками загоїлося, слід, на який інші поглядали, але рідко згадували вголос. І знову в тій густій сірості похмурого часу пролунав впізнаваний скрип, коли вантаж зверху повільно опускався. Він чекав на сигнал. Він думав про мотузку, про своє життя і про інші заборонені речі. У диспетчерській на 74-му поверсі була книга, в якій вели облік. У головній промежній станції для всіх носіїв під замком зберігалася масивна книга, виготовлена з величезної кількості паперу. У ній містився ретельний облік певних типів доставок, написаний від руки, щоб інформація не могла витекти в дроти. Міжен чув, що старші носії вели облік певних видів труб у цій книзі. Але він не знав, чому. Також латунь і різний тип рідин та порошків, що виходили з хімічного відділу. Замов це або занадто багато мотузок, і тебе ставили на список для спостереження. Вантажники були володарями чуток. Вони знали, куди все йшло. І їхнє шепотіння збиралося як конденсат у головній диспетчерській, де їх записували. Міжин слухав, як мотузка скрипіла і співала в темряві. Він знав, як це, коли її шматок туго затягується навколо шиї. Йому здавалося дивним, що якщо замовити достатньо, щоб повіситися, ніхто не звертав на це уваги. А якщо замовити достатньо, щоб охопити кілька рівнів, то всі підіймали брови. Він поправив свою шапку і думав про це в напівтемряві Людина може покінчити з собою, припускав він, якщо тільки не забирає роботу в іншого. «Готуйся!» – прошепотіли зверху. Мішин міцніше стиснув ніж і зосередився на завданні. Його очі напружилися, щоб розгледіти щось у темному світлі. Він чув рівне дихання своїх колег-вантажників навколо себе. Без сумніву, вони теж тискали свої ножі в передчутті. Ножі були необхідні для роботи. Ніж вантажника призначався для розрізання доставлених товарів, для нарізання фруктів, які їли під час сходження, і для збереження спокою, коли його власник блукав по висотах і глибинах бункера, приймаючи на себе подвійну небезпеку. Тепер Мішин стиснув свій ніж у руці, чекаючи наказ Два повних оберти сходами вгору, на тьмяному майданчику, група фермерів тихо сперечалася, тримаючи інший кінець мотузки, виконуючи роботу вантажника в темряві ночі, щоб заощадити сотню дві житонів. За поруччям мотузка була невидима в темряві. Йому доведеться висунутися і наосліп намацати її. Він відчув тепло біля кумера, а руків'я ножа, непевно, трималася в його спітнілій долоні. «Ще не час!» – прошепотів Морган і Мішин відчув руку свого старшого чарівника на своєму плечі, яка стримувала його. Мішин очистив розум. Ще один тихий скрип – звук мотузки, що витримувала навантаження важкого генератора, і густа сіра пляма пропливла крізь чорноту. Чоловіки зверху шепотіли, коли обробляли вантаж. Як вони робили в зеленому роботу чоловіків у синьому? Поки сіра пляма повільно пропливала повз, Мішен думав про нічну небезпеку і дивувався страху в своєму серці. Він раптом почав піклуватися про життя, яке колись намагався знищити. Життя, якого ніколи не повинно було бути. Він думав про свою матір і задавався питанням, якою вона була, крім непокори, яка коштувала її життя. Це було все, що він знав про свою маму. Він знав, що імплант у її стегні вийшов з ладу, як це буває в одному випадку з 10 тисяч. І замість того, щоб повідомити про несправність і про вагітність, вона ховала його в просторому одязі, поки не минув термін, протягом якого – Пакт дозволяв лікувати дитину як кістку. Готуйся! прошепів Морган. Сіра маса генератора повзла вниз і зникла з поля зору. Мішин стиснув ніж, подумав про те, як його мали б вирізати з неї і викинути. Але після певної дати одне життя було обміняне на інше. Такий був пакт. Народившись за ґратами, Мішин отримав свободу, а його матір відправили назовні прибирати. Зараз, наказав Морган, і Мішин здригнувся. М'які зношені черевики скрипіла на сходах вище звуки чоловіків, які кидалися в бій. Мішин засередився на своїй частині. Він притиснувся до вигнутих поручнів і простягнув руку в простір за ними. Його долоня знайшла мотузку, тверду як сталь. Він притиснув лезо до натягнутої мотузки. Пролунав звук, схожий на тріск сухожилля, і перша з косичок розійшлася від легкого дотику його гострого леза. Мішин мав лише мить, щоб подумати про тих, хто стояв на сходах нижче, про спільників-фермерів, які чекали на дві поверхи нижче. Чоловіки штурмували сходи. Мішин прагнув приєднатися до них. Ледь помітними рухами пилки матузка розрізалася до кінця, і Мішен здалося, що він почув гучний свист генератора, який набирав швидкість. Замить пролунав лютий гуркіт, а внизу чоловіки кричали від переляку. Вгорі спалахнула бійка. Однією рукою, тримаючись за поручень, а іншою стискаючи ніж, Мішин піднімався по три сходинки за раз. Він поспішав приєднатися до сутички на горі, до цього опівнічного уроку про порушення пакту, про виконання чужої роботи. З майданчика долонали стогони, борчання, гучні удари, і Мішин кинувся в бійку, не думаючи про наслідки, а лише про цю одну сутичку.